«Попереджаю!» – сказав він, наблизивши в притул до Гаррі своє широке бурякове обличчя. «Попереджаю тебе, хлопче, відразу! Викинеш якогось коника, сидітимеш у коморі аж до різдва!» «Повірте, я, я не збираюся нічого викидати», – пообіцяв Гаррі. Але дядько Вернон йому не повірив. Гаррі ніхто не вірив. Річ у тім, що довкола Гаррі часто коїлося щось дивне. Але дурслів годі було переконати, що він до цього не причетний. Одного разу тітка Петунія, який набридло, що Гаррі завжди повертається з перукарні таким, ніби не був там з роду, Взяла на кухні ножиці і так обчекрижила його, що він став майже лисий. Проте не чіпала чубчика, щоб приховати той жахливий шрам. Дадлі дурнувато насміхався з Гаррі, який не спав цілісіньку ніч, уявляючи, як він завтра прийде до школи, де вже й так глузували з його обвислого одягу і обмотаних окулярів. Але вранці Виявилось, що його волосся точнісінько таке, як до того, коли його зістригла тітка Петунія. За це Гаррі мусив цілий тиждень просидіти в комірчині, хоча й намагався пояснити, що він не може пояснити, як воно відросло так швидко. Іншого разу тітка Петунія силкувалася надягти на нього огидний старий дадлів-джемпер. Бурий, з жовто-гарячими бомбончиками. Що ревніше натягувала вона йому на голову джемпера, то меншим він ставав. Поки зрештою коротився так, що наліз би хіба на ляльку. Та ж ніяк не на гарі. Тітка Петунія, вирішила, що джемпер, мабуть, збігся під час прання. Тож, на щастя, не покарала Гаррі. А ще Гаррі мав великі неприємності, коли його знайшли на даху шкільної кухні. Дадлі зі своєю зграєю, як завжди, переслідував Гаррі, який раптом опинився верхі на димарі, Здивований не менше від решти хлопців. Подруждя Дурслі отримали гнівного листа від директриси, що писала, мовляв, Гаррі видирається на шкільні будівлі. Але, як кричав дядькові Гаррі, замкнений у комірчині, він лише стрибнув, аби заховатися за великі сміттєві бачки коло кухонних дверей. Гаррі думав, Ніби під час стрибка його підхопив вітер. Але сьогодні все мало бути гаразд. Нехай навіть поруч є Дадлі і Пірс. Це, однак, краще, ніж просидіти цілий день у школі, в Комірчині чи у проснерженій капустою вітальні місіс Фіг. Дорогою дядько Вернон скаржився тітці Петунії. Він мав звичай на все нарікати, а його улюбленими темами були робітники, Гаррі, місцевий уряд, Гаррі, банк і знову Гаррі. Цього ранку дядько нарікав на мотоциклістів. Гасають, як божевільні пацани, хулігани, буркнув він, коли їх обігнав мотоцикл. «А мені снився мотоцикл», – згадав раптом Гаррі. «Він літав!» Дядько Вернон мало не наїхав на передню машину. Він обернувся і загорлав на Гаррі, а його обличчя перетворилося на великий буряк із вусами. «Мотоцикли не літають!» Дадлі й Пірс захихотіли. «Знаю», – знітився Гаррі, – це був тільки сон. Краще б він нічого не казав. Дурслі не любили, коли Гаррі запитував про щось, але ще дужче їх дратували,